Вечірня година Не міг сісти, так його щось гнало від стіни до стіни. Ходив та ходив по хаті. Обстанова хатня і кути замазувалися і пропадали вечірнім сутінку, а в голові зарисовувалися давні образи щораз виразніше. Оце така хвиля, коли малі діти вибігають із хати на толоку, і граються дуже весело, нервово. В таку пору дівчата не хотять гонити товар додому, бо кажуть, що як зоря вечірня на небо виходить, то голос по росі стелиться, і співають, аби голос стелився. А в зимі то мами придуть кужель та співають свої дівоцькі співанки, але так сумно, якби банували за молодим віком. Діти сходяться разом докупи і шепочуть на печі, та й засипляють без вечері. Нудна якась вечірня година. Ходив та гладив себе рукою по чолі, якби хотів усі свої думки замкнути в голові, аби не повлітали, бо щиро хотів їх перегадувати. Ба не знати, що він діє. Такий був добрий товариш. Добре пам'ятаю, як ми раз сиділи у нього в садку. Віда, тоді він говорив за ті білі хмарки. Біла хмарка, казав, із золотими берегами сунеться по небі та лишає поза собою білі лілії, а сама йде далі та сіє, сіє того цвіту по синім небі, та й за годину нема ні хмарки, ні лілій». Лиш голубе небо морщиться, як голубе море. Правда, він тоді чогось сумував. Ходив, а очі його ставали такі добрі, як у дитини. От вже я й забув кінець. Приходиться вже мамині співанки забувати. А ще донедавна тямив. Зараз. Я займив із Марійкою вівця у поле, у сіножаті. Марійка вишивала собі рукави, такі у фасольки. Фасольки вишивала на червоно, хвостики синьо, а межі поміж фасольками обкидала чорною волічкою. Я мусив завертати вівці, бо Марійка була старша. Але одна була білоголова вівця та така влазлива, що жадній сіянці не дарувала. А я й скинув окрайку, ми її спутали. Був спокій. Я бігав розперезаний по підверби, та свистав, та галасував на все поле. А потім Марійка мене закликала їсти. Їли ми хліб і сир із листка. Вже сидів на м'якім кріслі, і хлоп'ячі спомини гонили його, як сон на якісь цвітисті поля, що цвітів на них дуже багато, і можна їх рвати, рвати. Потім прийшли до нас мама, верталися з поля, бо їсти носили робітникам, дали нам їсти молока і оглядали Марійні рукави. Та й наказували Марійці, аби ніколи не брала три нитці, лише дві поза іглу, бо фасольки будуть череваті». А мені казали, аби не качатися згори, бо сорочку підру, або собі черво покалічу. Ти, парубче, не брикає, як кінь по полю, розперезаний. Але сиди собі коло Марії та овець пильнуйте.